<تصفيق> الحمد لله وكفاء فسلام على عباده الذين اشتفاء اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وجاء اخوة یوسف فدخلو عليه فعرفهم و هم لہو منکرون تا تمر قوش و روش و ها جسور یوسف علی نبینا و علیہ السلام تان فی ما قبلو بیان واقعیتی یوسف علی نبینا و علیہ السلام تفصیلاً لی جواب اللہ فها هنا تكمیل تلك القصه دلتا تکمیل د دې کیسه د چیرکو بعد د فوز یوسف علی نبینا وال سلام وقوع القحط في قرب کنعان وحواليها مشته کامیاب یووسف علیه السلامنا واقع کې دلته قحط وزمته کې نهانكي په حوالې د کې نهانكي ولورود اولو له اخوته یوسف علیه نبینا والاسلام ته مصر اول راتللو د روح یوسف علیه السلام مصر ته لیشتراه الغلتی لفارد آغسل دلالی و ترغیب الى توقل بل قدی که ترغیب لتوقل تا و مطالبت یوسف علانوی سلام بی اتیان شخیق و مطالبه د یوسف علی سلام پر اوستلو د شکرور بنیامی وعزیزتهم لأبیهم فی ذلک درخاص د جیډه خلاص تا د بوتله د بنیامی او قبول عریزه تیم او قبلول د ریضې د اوس تعلیم لهم کې طرریخې دوخولې تعلیم د طرریخې دديته داخلې دو کې م سر چټول یو ضایم داخلې هذا مختلف دروازنا ومختلف أطرافنا لأن لا يصيب إليهم العين كل ذواني مدي ليوخى ندان نأي لنظرنا وكان قدر الله مقدورا هذا لا يجب مقدري ن عربکی دا د دې روکو خلاصہ ده بسم الله الرحمن الرحیم وجاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ و عرفهم فهم لهم منكروا خرج الbrothers یوسف علی السلام مصر داخل شبه یوسف علیه سلام بانید. فاعرفهم دو پی جندل وهم لہو منکرون. دوید ادو دو پارا ناشنا گنون یو خدا جاکی کرتی یوسف علیه سلام آخو منت غلامی پرنگ خرس کریو. او چڑتا حکومت بل اکتر دا بادشان باپنی خوابی. م پټکهونه پژ ال ما جا زه هم بجهاز کا کالهتونې د داخل لکوو من ع کوم اللهتهونهنی او فیکلهبان نه خیر منزین دی خیل مست اوکله خامانو تی خضې وک هر کلاچ تیاریو کې د دې لپاره په سامان دي سره غره و برابر دی نی ناول کې سپوز شویو لعلکم عیون عدیدو جاسوسان یې نمنګ جاسوسان نه و تا سوفه منګا د یعقوب علی السلام زمانه تاسو سورونه منګا دولسونو یو رانه ساراږي شرم خفور بل بنيامين چې دین او سکرور د يوسف السلام هغه پلی شارکړې مينې په ماته منګ لاس کا سان را او ول وتا يوسف السلام د خادمانو په ذريعه راتلوخه پرور ستاسو د پلان تا څونو غوړې زه پوروار کوم پیمانا او دا غوړا ادمه مستیاور کون کونې ما تاسو مخمه 삼 درځه وا ইল لم تعتونی به تناكيل لکم عندي کچري تاسو راته مات په غرور سره ونکئ چې کم دا وای بیا بس تاسو په پیمانا ما شرني فَتُحْرَمُوا مَحْرُومَ بَشَرَ وَلَا تَقْرَبُونَ وَمَا تَقْرَبُونَي لِي مَا تَقْرَبُونِي لِي مَا تَبَنِي زِكَيَيَنَا خَالُوا سَنُرَاوِدْ وَانُوا عَبَاهُوا وَإِنَّا لَفَائِنُونَ أولاً فضرناً لأنني أساعدتهم لراتلوه ده لبلار ده دنه او من دې خبرې کوون تي واده وکړه وقاللی فیانې جالو ب دوه همفی حالې لاعلمم یاریونه ول خامانو ته او ګرځ وای غسممن ددي کم قیمتې ورکی وو پر دې ځکه پاره کې دې مداو په دې جنې ځن قلبو العالم چې کړه رب الاهن دواپس لا لم يرجعون دې ځکه کې دې واپس یا خدا چې دی بمه سره احسان وشو غلایم راکا قيمتې مړهګې د احسان وکړي باندې 22 کې بیا راشي یا ددکه کې کې که چې د دينه غل چې شمان کنه سامان کې ور شو د دې خو په دمال کو باندې اشاره داغه په بایڅ بیا براش انم مارګ وی لا دېم را روان شو وګځه سفر لار باندې هرڅه کې لري دل خپل تر تر ورشي حالو یا ابانا منعم منل کلو او ول دی ای زم من منه شومونه پیمانا ا ارسل معنا خانه نکتل او لګه من سرا رور زمونګه چې مونږ کی معنا و انا له لا حافظون مونږ بشه کزه د پار ساتون کې قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على ان قبل قال يعقوب عليه السلام ياجتا سو امينانو غنم پد باندې مگر لک اجتماع امینان غنی لوه تاسو پروند د باندې من قبل سره بسر وکړه بیا مجبودی وا جه غلي راوند ضروریو رور ور سره راواله او وي و صل الله خير المصطفى سن حفاظت کوم کي ارحم الراحمين او لا دي رحم کوم کي درهم کوم فلما فته متاعهم هر کلا کي پرانه سجي سامان فن بوره تشولې وجدوا بذعتهم ردت الیه بهم تقیمت د جیتعام توا شو دیته د دیپ جوالو نو کې قالو یا بنا او له ای زمون پلاه مانبغي څه شیلتم ایو شین نه پگی کې واره دې هاږی نه دا زمونږه قيمته چې مونږ راتشه او موږ غلار راو می اهلنا واپس وان امیر اهل عنا مونږ به غلار روپل آلته او اخانا حفاظت بکو د خپل روح او نسدادو او بای او ذاتي بکيو پهมารجو هغه باد یو تن پر سر د خپل پیمانه ورکول زالیک کالم دا دApiException نه داسانه بس خو کرو کرورا سره لږه قال الانسه معقم حتا تعطونی موشقم من الله اول ات یعقوب علیہ السلام غیر ک نلی غم دې تاس سره ادی ک را ک ماتو ادم حکما جنب ديال الله نه نت ات النمي به الا يحاسبكم اغواده بده چې خامخاب تاسو راټکوي په دې شرمات د یم زامن یو مګر کې هات پتاسو چې مجبوري مو راځي نو بلا خبره فلمه اعلم اعتو هر کله چې ورک دیو په بلې شرمته واده خال اللهه خولو وکی ول یا قو اسلام الله په هغه کمونږ وال وکیدي د غه عرب قشم دی الله وکییل دی تو خید د دا داخلې دو د دا درواجهې م سرته و خله یا بنی یا لا ت خولو من او لہی ما دامنو و داخلي کې مصر تا جي وی دروازه هاريو د पारा بهيره دروازه ای بوي و متفرقه داخل شید دروازو متفرقه کې لا تشيبه ملاين کې تاسو ته نظر ورسې نظر نه اوو ما عن کوم من الله من ش دف نه کوم د چکوونه شم کوې د تاسوونه د الله كم د کمکو مقاري ان شم اللهله الله نه د ش مګ الله ل حاجين الله عليه طب د والله زما طبک دی عليه س توون خاص پانای ته اونکی توفر کو روان شو سفر او شو اور اسی د می سره پانای ته و بڑا واقعہ راغلی خو د قران مقصد هیڅ نی دی تب هغه خبره غزه کوي هر کله کې داخل شو دا هغه طرف نه کی امر کړو کتاب لار د دې د متفرق دروازو نا. ما كان يغني عنهم من الله من شيء لو يقبل يعقوب علیہ السلام کذ فر لدین ده الله دا حکم نہ سکے الا حگتن لیکن دا یو حاجت او پنه د یعقوب علیہ السلام څخه خدای کی ضرورت دوه په دې باندې زرا بچ و انا لزو علم اللي علمناه بشك دا يعقوب عليه السلام صاحب دا ما كما ولا علم أرده ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر دا خلقنا فهينا وايا أعوذ من الله من الشيطان ومجين ولن دا نا هم روکوش و روشو دسور یوسف علی نبینا علیہ السلام کان فی ما قبلو بیان الورود الاول لیشتراء الطعام مختر روکو کہ در امانی شفر رات لو در دا پار داغستلو در دا طعام بیان الورود ثانی دلتا بیان د دویم راتو د مصر لیستراي الطعام دا غفره ته انده و معرفه تاخير الشقيق بنيامين معرفه د شکرور دی يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام دا ي وإبقاء وخيه من الإخوة بالحكمة العملية او إشارة ولو ضروف تل ضروننا بحكمة عملية وجواز الحيل الشرعي أو بالإشارة الجواز الحيل الشرعي کډیرو کو خلاصہ ورود اخوه یوسف علی نبینا وال سلام ثانیا راتل ضرورو یوسف علی سلام په مصر تا دو ځل لیست شراء الطعام د فارا دا دا دال استلو د توان ومارفه شنه خاطر ضرورد د د یوټوب باندې سلام د سکرو ويقره هندوب تاریخین لطیفین او پر هتل دزدی فزان سره په لطیفې طریقې کې جې په فنیشو چې داګنی زمنګ غرور دی یوټوب باندې او جوازه یې شرعیه جوازه یې شرعیه وَإِنَّ الْخِيلَةَ تَمَا تَوَسَّلُ بِهِ الَّلْمَقْصُودِ بِتَرِخِينَ خَفِينَ بازی خلاحی لیتا مکر ہوئی لیتا مکر مندر اللہ دیتا ہوئی کہ پاغی رسول کو لکھی مقصود کا پترِخِ خُفِينَ یو کئی تا دولاری یو لا خطرناکی بلد خطر ہے په خطر الله راشه داري لکه دا دږي رکوع العشا بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف اه و الى اخره هر کله کې داخل شیدي يو يوسف عليه السلام زمي قزان سره روړ په قال اني اخو انا اخوك ولا تبت اس بما كانوا يعملون و يوسف عليه السلام بیشک زستارورم مغم کنګېږه پاغا کې دي کمکار ته اغه طریقه دوا دې وایي چې پرېند باندې بدوځو کې شانتي نه د یو خلاص نو برابر شي د دنیا مين یو عادت هغه ول کله مارو ورو نو ما سره و ناست نو ته ځنه ول پینده پر داسره کې ناست چې کله ستاره و تا به څنګه خوابی لرکو زان و تخگار رکھا پتہو لگی دادا خوشتا یسوف علیہ السلام زان و تخگار ویل چې دو دو کسان با بیلے بیلک تمرکی سمجی بیادی والی پانی ہی دی با ماس ری شپی و تطول رو نه اوس پدلي یو باندې او دته وای دوي څه کو نه زم د پاتې کې زم وای کټه پاتې صدقات دی بکوشي نه حکم متره کار کول نه ځان نه شي او یو هله بازي دورو معصب پای بدنامي کې باش غوي شي شي به خاجمانه ته حکم کو چې د بنیامین په بار کې کاشه چکم پیمانه پتا سو کوه یا کی دی لگانا وټول شټول و تا بنیامین ته وټول شو الاما جهذهم بجهازهم هر کلا کی دیلے تیار یو کو سامان دې اشاره یعن الشقات فی اهل الاخر وی ګرځونه کاشا پبار ضرور زده ثم اذنا مؤذنون ايتولعی انکم لا تعرفن به اعلان کو اعلان کوون کی ایک قافلی تاسولا کوون ان نه کوم ل سا خو قال ماذا تفډ مقببل شو چې تو خادم ته کې سر و کوئ چې په ملغلا راړئ قالو نفتې سو الم منګ رو کوو کاشه د وَلِمَنْ جَابِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَعَنَبِهِ زَائِمٍ ایسا رہا تبا دیوکو از خود نو اگر دا پار یو بار تغفت بوف او زبا دی زائیم ام کفیلی قَالُوا تَلَّا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْعَرْضِ اویل پالا دا ژ علماني کې مون نه راغلي چې فساد به مړ مختوب راغلي چې فساد کوم نه او ما كنا شارحين او موږ نهو شارحين دات یو څو اند کوم شارحون دی په غوړی کې کې دبرا غي دی هولانه ورکړي دا تعیس هغ ته چې دوم ل ساارې خو نهخ تاسو ی غلا کړی وه روورمه د پلا نه پټ کړی وو او ورته موویللي وو بشار به دا هغې ته تع حالو فما ما ز کوتونم کابي که تاسو د رو نو خ او تاسه تاسو سر چا سره بیامونتی شو نو بیا به دغهسهځای قالو ګذا هو مو وګده في رالی اریلیګ او کهذا لکه ن جال میم او ګ د دغه ساه دغه داوک بیامون شه د د په به راحل کې دی به ګذا د به ساارول د طره دا قانون دی یعقوب علیہ السلام دی صوف علیہ السلام د حکومت قانون خداو چې پیداولو عبدل تن تعوانه غست دی د خپل قانون مطابق جواب دی د غران بجا ورکړ تو ظالمانو شارقانو د هم حکمتیا مليوشو دا شین کول چې دوارې د بنیامین بارکټ دی هغه مې د دې څاګړې کې هغه تاسو ورته شوړو کلا په لوخ د دې په جوانولو د دې په فاده جوان د رو ته دا ټول یو کاپل ویرا دا پریږدو دا به یې کې یې نورو کنو دی کې مونږ دی بای شنو دا به ښه مخاله ته ته د بارو کته شه کا شره سو مستخره جامي مي اي اخي به رويست دي کا شي لرا د حل لوغي د رونه څنګه جوالو درو الله كذلك قدنا ليوسف دغه تدبير ما قول يوسف عليه که سرګند پر خود نوغي پويدل نو پوي هيله پات ما کان اغضاو بی دین الملکی نو یوسف علیہ السلام کنیولوی رول لرا قانون د بادشاہ دی بادشاہ قانون کو بدل ہو اللہ انشاء مگر را دو لری دخپل قانون بانی دیوار دخپل ہوئے لرف او درجات من نشاہ ممن پر تکو د جهاد درجاته هغه چاله چې ما ایرادو صلی الله علیه حکومت ته می وراسو او فوقه كل دي علم او د هر علم د پاسه عالم شته علم دې دا کلی مشکک شي چې د افرادو بتفاوت خا دین یې څو ځکه چې قافله له موږ څخه دی اوے لو. کری. نغلاق یوسف علیہ دی اوه له کله کړی نو غلا کړو دا ضروري یوسف علیه السلام بخاله دي هیڅ ثقبه یوسف علیه السلام فشرع یوسف نفسه ولم يجد حالاهم پټ کالا څوک یې سوځي مقاله لرا ځان سره د دې سره ګر په کار وو د دې په جواب کړی د دې وسووله سلام ما ولي مغلطه خبره تاسو زه پټ کړم ما خو څنګه پټ کړی ولهم يبي عنهم ظاهر دې دې مقاله لربي قال انتم شر من عرفان سره داول که تاسو شر یې د جہاد العالم مې ما ت سفون الله علیم د تاصیافت او شروع قالو یا <يأیوالعزیزو> ع ان نه له هو اب شیخن ک كبيرره <كبیرن> <أي> عدي <عزیز> مصره بشه ک پلاړ دی ش کبیر بوړا دی <دے> ت <دت> سلی کوي <ای> ته مونږ شار کې نو پرته ډیرر تې فر س اح ناممه کا نه زده د په د مونږ یو ت شار من مونګشار ان نه ن را کم مخشین مونږ تا ګو د مخشان قالغاز نه خو د الله موجد نه منا پې د الله لرن خبرې نه که اونی سیوتن بید جرمان مگر رغب نیسوی که که سرمان سامان من دی من سرقه و نوی احتراد دکی زمدش این ناہی ذلت والیمون تا تو ادا احسان دے د احسان دے بے ظلم دے منگبدی وقی ظالمان دے فمست احس خلم مست آیا او مین نشه په ردي پرمسیاس منو خلص دا نسبرو کو شروع وا د سوره یوسف علی نبینا علی سلام تکمیل او بقيه کې واخي یوسف علی نبینا علی سلام موږ ما قبل سره مچو چې دا تکمیل شو دا باقی واقید یوسف علی نبینا و علیہ السلام دا دیروپو خلاشا بیان الورود الثالس لی اخوة یوسف علی نبینا و علیہ السلام والتعارف بینهم و اظہاروا لی بیان دې ته غورو دې 40 درور دي سبانه مشر او حاصله دل ته تعارفه ما بيد دي او ظاهرهول د ځان په لونو ته کې یوسف له چا و بیانونه ندامه کې هم لمعفال دې یوسف له چا بیان د استيمان چا دې تاګه دې کډو د صبح له شرام سره سياتي مو ته ان پرښنه څلوکې د خشولو د رورو سره حيث لم ينتقم منهم انتقام ديوان غسطی چې دمکوې ته ورځولې ومه چې اته مورا سره کړو سر او دل سزا درکو مع قدرته عليهم سرد قدرته دينا بالانتقام فبدل غسطوس وهذا من محاسن الأخلاق دغ محاسن الأخلاق بسن لا قرآن جفر معي جدي ولا تستب الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي نجيب برابر زيادت حسنيه او زيادت سيئه د فوک پاغا طريقتي احسان هي قاصدي سلمان خطاك وصل بتات نان سلولي وضع منزله مكح حقو کا كتابن تابن چا ظلم کوي واشن الهمن اساهله احسانو وکړل سره بد کړی دون عفو کا داری بذاتی او په مخامد اساعت کې احسانو اس سزا ولا ورته دغه ما هیڅ بدیرا بدیشا لباشت جزا اگر مرد احسن الی من عصا بدی ده باید اسا نه او که جوان مردین احسان او که چا چریشاد و الترغیب الالتقوا والصبر ترغیب التقوا او صبر ان المتہدی قد یخت کله موجه په کhato کې خطا شي لاکه نو معذالګه یوسا لبز لګو دی هي د مو صاحب د شرع دین ک خطا شي ځکه چې د خپل طاقت سافته فحظه رسېګي دعاګر دی ک هغه رسې نه کیوږی له نه خطال ام نه السلام لا د پیغمرران نه خی په جا باي نه بل ی ل تمبی هو کمب حاصللي کم في اوشاراره ب لکه په ساراو دباجر او ساراو دباجر کې سن سنو حضور ما ساراو کلا همار شه ګلالی طبیعت او هیمالیا لري شاه کړه د وړاندن سر کړه دتپن دبلپن دبلپن دي نومون د خیر تمانه لري ابو بکر شیخ مشوره پیش را چې مال بپوالو د مپی حاصل کو کې دیشي خپل توفیق د ایمان ور حضور فرمایل عمر استا بي سال الله عليه جان عليه السلام دې الله ولي وک خورا روان سبکی دمل سلام اولاد بای سزا جزا بای جہنم جہنم جہنم بای دو تیمانا مولا مانا پیدا کی اب بید جہنم جبری سلام لار عزر سلام لار او مائیو سغران عزر سلام لار اگو تیم دا گوی اگوی زاگو خدای بانی پناہ وارم کی زیرہ لیگلے مورم بڑا سختی و الله کمې پاراخو خبربانې مه یا الله دا خله خوبددون ما طببد جوي پلار را له وجرور لو وجرورله و د پااراس باوي د غسبابوته به نسبت کېږيدي طبني دا بر کول مور و الله فر بل وجواز التوسل جواز التوسل وذوات الفاضل اذا كان دلتا التوسل بده كميسو, كميسو كي كميستي باسترجو كي جونذاكي ككاميرا اللي ياتلي نخبي بها هو ده كميسو عمل نحو الازات فاضل او کی اغا حقیقت کی جنتی کہ مشور و انه من التمسك بالاسباب دا توسل دې دا د باب د تمسک بالاسباب دې ولع اسباب الا جهود او ظلوم انکار د اسباب نفي مگر جهود یا ظلوم المسائل بالوسائل دبې سالي تعلق دا, دا وسایله سره بسم الله الرحمن الرحیم قم است فلم استه اسومینو خلصون هر کلاک دین اومه د شول زنه کینه راځي د ځان شوم مشورته اونځي سبق